الصبر نور ويقين لله در الصابر نعم الأخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يهن الصبر نور ويقين لله در الصابر نعم الأخي ولا تهن أبداً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقيم ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمه خيرا لك اسمه وعلا ازاه الله سبحانه وتعالى I neka je salavat i selam na našega poslanika, Allahova miljenika, muhameda sallallahu ta'ala, aleyhu oselem, na njegove časne ashaabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je omogućio da večeras da ovdje se okupimo i da učimo Allahu uđerlešanuhu vjeru. Večera ćemo govoriti o jednoj temi koja je uvijek potrebna čovjeku, odnosno, ovi propisi su potrebni čovjeku tokom cijelog njegovog života. Mi znamo da su nedače i nevolje sastajni dio ljudskog života. Ovaj dunjavnički život je u stvari prepun nevolja. Bilo oni malih nevolja, bilo oni golemih ili velikih nevolja. Stoga je i te kako važno da znamo i da naučimo kako da se ponašamo u nevolji, odnosno kako da se postavimo u tom stanju. A nema ni jednog čovjeka na dunjalu da u životu nije imao nevolja, bilo da stone male ili velike nevolje. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu: "A'udubillahi minash-shaytanir-rajim. Wa lanabluwanakum bishay'in minal-khawfi wal-jū'i wa naqsin minal-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshir as-sabirin." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje." U ayetu se jeli, koristi jedna potvrda znači jezička potvrda je Allah djelašanu kaže mi ćemo vas sigurno dovoditi u iskušenje u iskušenje malo sa strahom s gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote svoje i ljetine a ti obraduj strpljivi onajko ko misli da u životu neće nailaziti na nevolje on je u velikoj zavod zato čovjek Uh, posebno čovjek koji je tek na početku svoga života ili u prvom dijelu svoga života, treba da se pripremi imanski i treba da se pripremi u svakom drugom pogledu za te nevolje. Jer kasno je se spremati kad nevolje dođu. Stoga je bitno da naučimo, mada jeli, mnogi od nas uh, proživjeli su dosta svoga života. Dosta je života i za njih. Ali eto uvijek se podsjećamo i ovaj, trebamo učiti vjeru i trebamo učiti propise da znamo kako se ponašati u preostalom dijelu svoga života. Zato treba prije naučiti. Kad nas nevolja snađi, treba naučiti kako se ponašati, kako se postaviti. Islam je savršena vjera koja nije ostavila nijedan segment ljudskog života, a da nas nije podučila i uputila kako se ponijeti, kako se postaviti. Čak i najsitniji detalji našega života. A ovo pitanje nevolja, iskušenja i nedače u životu, to je i tekako važno pitanje. Jer priroda, odnosno karakteristika ovog dunjaluškog života u stvari jesu nevolje. Samo na onom svijetu, u životu, na onom svijetu nema nevolja. Nema nevolja. Tamo nema ni straha koji se spominje u ovom ajetu. Nema ni smrti, ni gubljenja i metka. Tamo je sve savršeno na ovom svijetu nije ništa savršeno. U stvari ovaj svijet jeste u njegovoj biti, jeste mjesto ispita i iskušenja. Kogod pokušava do ovaj svijet i život učini jeli, životom uživanja i udobnost i rahatluka, on griješi. Duboko griješi. A mi to svi znamo. Kad god pokušamo jeli da od života napravimo savršenstvo, da imamo udoban stan, udobnu jahalicu, da imamo dovoljno novca i metka, da su, da su nam svi zdravi, od odjednom nas nešto pogodi, kao da Allah hoće da nam kaže moj robe, ne nemoj se prepuštati ovom svijetu, jer on nije stvoren za uživanje. E, ovo je bitno, znači da imamo ovakav pogled na život, ovo dunjalučki život, i onda će nam biti lakše ako ga ovako shvatimo lakše ćemo se nositi sa nevoljama. To je kao kad, kada se čovjek pripremi da ide u neko mjesto za koje zna da, da, je, da je hladna klima, da je da je snijeg, da, da ima izazova i opasnost, on se pripremi. Kada ide u šumu, kada, kada ide ulov, ne ide sa fotoaparatom, ide jeli, s puškom, ide obuće dobro čizme, dobro se obuče da ne ozebe, tako dalje. Tako se trebamo pripremati za ovaj život. Nažalost, mnogi ljudi prožive, kažem, i pola svoga života ili više, a ne nauči ove stvari koje su i tekako bitne. Stoga, kažem, bitno je da svaki musliman zna kako da se ponaša u nevolji. Ne mora to biti nevolja, ove nevolje koje spomenute, jeli, u ovdje, u, u, u koranskom ajetu, mogu to biti i one najmenje nevolje u životu. Nevolja je čovjeku kad je bolestan. I to je nevolja. Nevolja je kad, kad ga neko nasikira Kad ga neko iznervira. Nevolja je kad izgubi novčanik. Posebno ako ima dosta para o njemu. Nevolja je kad mu se nešto pokvari od unjalučkih stvari. Sve su to nevolje. Nevolja je kad ga neko uznemirava. Sad idemo prema onim većim nevoljama. Kad ga neko potvori. Kada čovjek oboli. Kada dobije kakvu bolest. Nevolja je kada ga Allah stavi na iskušenje. Ne imaštine, pa nema. Nevolja je kada izgubi nekog dragog. Tako da je. Zato na prvom redu ono što je najvažnije u nevolji jeste da moramo biti strpljivi, moramo biti strpljivi, odnosno podnijeti kako treba tu nevolji, imati sabur. To je prvo i najvažnije. Bez sabura ne možemo zamisliti ovo dunjalučki život. Sabur je osobina ili strpljivost je osobina kojom treba da se opti svaki muhmin, svaki vijenik. I nažalost, to je osobina koja zahtjeva dosta truda i zalaganja. To se ne postiže preko noći. Strpljivo se uči i trenira. Strpljivo se uči i trenira. I moramo naviknuti svoju dušu i svoje tijelo i svoje, svoj jezik, sve ostalo da budu strpljivi. to u životu je posebno neboj. Šta znači biti strpljiv pri nedači? kažu islamsko učanje, to znači obuzdati srce da se ne ljuti ne srdi srce se ne smije srditi jer ta nevolja na kraju prejeva došla od Allaha subhanu wa ta'ala Allah nam je dao tu ne ljuti zbog razloga kao kazna, kao iskušenje kao očišćenje od grija mi to ne znamo, naše je da se strpimo kaže, trebamo obuzdati jezik da se ne žali znači srce da, da, ovaj, da se ne srdi ne ljuti, jezik da se ne žali stvorenjima tijelo i ruke, odnosno noge ili jezik, da ne čine ono što izaziva lahu srđu, čovjek u nevolji, ne grana rukama što kažu, da ne udara nogama, što mu se nađe, jel' tu, na domak, u blizini, da ne puka svojim jezikom, da ne psuje, i tako dalje. Strpljivost o kojoj govorimo, ona mora biti pri prvom udacu kada nas ovaj pogodih kakva nevolja misli se da budemo strpljivi pri prvom udarcu odma kada nas sel pogodit ta nevolja jer poslanik Ali hel selat u sela na jednoj prilici je prošao pored one žene najpoznati hadis koja je izgubila sinove i muža u jednoj bici pa je poslanik Ali selat u selo ukazao da bude strpljiva ali ona nije znala da je to poslanik pa je počela, pa se ružno ponila prema njemu. I kasnije kada je saznala da je to bio poslanik Alehi Hissalat Veselam, došla je i htjela da se, je li, da traži izvinjenje, pa je poslanik Alehi Hissalat Veselam rekao in nema sabro, in da sadmetil ula, strpljivost je pri, pri prvom udarcu, pri prvom udarcu, tada trebamo biti strpljiv, tada trebamo podnijeti nevolju nedaču. Jer mnogi... Odnosno većina ljudi mogu biti strpljivi kasnije kada se isprazni kada ovaj negoduju kada se ne ponesu kako treba i onda tek nakon nekoliko sati ili dana mogu da da saburaju to stvari to je prirodan sabor pravi sabor vernika pri prvom goda Ono što može čovjeku pomoći da bude strpljiv to je i te kako bitno jeste svijest da mu ta ljutnja i jadikovanje da mu neće vratiti Allahu odredbu kader. Kad se nešto desi, nije sad bitno razlog, ni bitan razlog što se desilo, odnosno što nam je Allah tu dao. Bitno je da znamo da je to gotovo, desilo se. Sad ni ne trebamo u tom momentu, u prvim momentima, trebamo biti strpljivi. Čak se od nas ne traži da razmišljamo što nas to ovaj zadesio. Nego kasnije možemo razmišljati kad sve prođe i kad se smiri situacija da vidimo što nas je zadesila ta nevolja, da preispitujemo sebe, da vidimo je li to zbog naših grijeha, ili nas Allah voli pa nas hoće jeli, iskušati ili podići nam da ređu kod sebe, ili nas hoće očistiti od grijeha na ovom svijetu za koji mi ne znam i za koji se nismo pokajali. Znači neće nam ljutnja i negodovanje promijeniti kader To može izazvati samo Allahov srđbu. Naprotiv. Jel? Može i zazvati samo u srđbu. Ali ako budemo strpljivi, ako se lijepo strpimo, od Allaha ćemo biti nagrađeni. I to je motiv strpljivosti. Glavni motiv strpljivosti. A sudbina svakako ide svojim tokom. Ono što nas je zadesilo nije nas moglo ni moji Jer je bilo zapisano. Zato neka čovjek bude strpljiv kao što su strpljivi bogobojazni bogobojazni su strpljivi svojom volju, dragi volji, ne zato što moraju. Svi ljudi, jel, po prirodi, mogu se strpiti silom prilika. Neko se strpi silom prilika, a ne svojom volju, ne s, dragi volji. Samo onaj ko se strpi dragi volji, svojom voljom, znajući da Allah od njega traži strpljenje, da je strpljenjem, on će imati nagrod kod Allah Subhanu Vata. E zato trebamo, jel, glavni motiv strpljivosti jeste da, da se nadamo Allahovoj nagradi. Motiv je nagrada koju Allah je Allah Đelushanu obećao. Allah je obećao nagradu za strpljivi. Za one koji se red njega strpe. Zato kaže kada u nevolji saburamo za svoju strpljivost to nam treba biti glavni motiv. Trebamo očekivati nagradu od Allah Subhanahu wa ta'ala i on, on je obećao nagradu onima koji budu strpljivi. Obećao je nagradu. I na ovome i na onome svijetu. I to kažem, treba biti jedan od glavnijih motiva strpljivosti u nedači. Strpljivi trebamo biti zbog toga što Allah Đulašanu od nas traži strpljivost. Allah od nas traži strpljivost kao što je tražio od svih poslanika, a mi stjedimo njihov put. on su nam uzor, kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, vasbir alama asabeke inne dalike min azmil umur. Kaže zato strpljivo podnosi ono što te zadesi. Strpljivo podnosi. Kaže dužnost je tako postupiti, odnosno to je to je odlika onih odlučnih u životu, odlučnih vjernika koji znaju šta rade. Mi mislimo da smo strpljivi. Svaki od nas, svaki vjernik misli da je strpljiv, međutim ako bi malo analiziraš svoj život, videćeš da u mnogim djelima situacijama života da se nije ponio strpljivo. Pa recimo, uzet ćemo primjer, ako čovjek u nemaštini, pa se žali ljudima na svoju nemaštinu. Kako nema? On nije strpljiv gledači. On nije strpljiv. Ako je čovjek bolestan, pa se plaho žali ljudima kako je bolestan. Kako iskuša on nije strpljiv u svojoj nevoj. Vidjet ćemo kasnije zašto. Jer to žaljenje ljudima ruši njegovu strpljivost. Možda ko je imao pri prvom udarcu, jel' li? ruši njegovu strpljivost. Tako recimo, kada izgubimo nekog drago, trebamo se prisjetiti poslanikoje, ali je se da to je nam riječi. To je velika nevolja čovjeku, jer kada izgubi nekog drago, bilo da su roditelji, djeca, bračni drugi tako itd., to su najteži trenuci u životu čovjeka. Zato kaže poslanik alihi salatu wasalam, Allah je rekao, uzvišen Allah je rekao, to je hadis kuci, za moga roba vjernika, koji se strpi kada nam uzmijem dragu osobu. Nema druge nagrade do dženeta. Nema druge nagrade do dženeta. Što vidimo da, iako je strpljivost teška čovjeku, nije se lako strpiti u tim momentima. Ispuniti sve one uvijete strpljivosti. Da se srce ne ljuti da ješ ne negoduje da jeli organi da tijelo isto ne negoduje vidimo da je velika je ogromna nagrada ko se strpi i taka, tako tako u tome dok je živ Allah će, Allah će ga nagraditi u dženetu uziše Allah zna da zbog jednog djela koji je veliko kao što je strpljivost zna čovjek uistoji da to djelo presudi kada je upitan je ovaj njegova sudbina na ovom svijetu da to djelo presudi jer čovjek klanja, klanja, klanja. Čitav život klanja. A možda ga njegov namaz neće spasiti džehneva. Možda ga spasi i neko drugo djelo koje je kod Allah toliko teško. Teže od njegovog namaza tog toga što mi dosta namaza klanjamo onako, je tako? Više je formalno. Ne znamo koliko smo klanjali i koliko smo skrušeni u tim namazima bili. A od namaza će biti samo primljeno onoliko koliko smo bili skrušeni u toj namaz, prisvukli. Zato nekada dijela kao što se strpljivo s pritješkim udarcima i nevoljama mogu biti uzrokom našeg spasa. Nač vidimo da je Uzvišeni Allah za strpljivo spenedači obećao veliku nagradu. Međutim, svojim strpljivošću želimo trebamo željeti samo Allahovo dželešanu zadovoljstvo jer kaže Allah subhanahu wa taala: "Walladine sabaru tibaa wajhihi", koji, koji su strpljivi želić želić tima Allahovo lice. To je to mora biti ra glavni razlog naše strpljivosti. Strpljivi smo u svim nevoljama, bilo velikim ili malim, samo zbog toga što želimo tom strpljivošću postići Allahovo zadovoljstvo, ništa drugo. Ne pokazati se pred ljudima kako smo mi, kako smo se dobro ponijeli. To može biti je li, to nam može pokvariti djelo, a strpljivost jeste kako važno djelo, dobro djelo. Čovjek nekada takva je ljudska duša, ljudski neps kada je u nevolji, kada je pogdje kakva nevolja veća posebno smrt, jeli, bližnji pro, propasti metka, jeli, je to mi slično, hoće da po, pred ljudima se pokaže kako on strpljiv, kako je podnio to jeli, strpljivo. Kada nas zanesi neka nevolja mu sibet, u tim momentima, pa i kasnije trebamo sa Allaha sjetiti, Sjeti se dobom, sjeti se zikrom. Jer to će nam dati dodatnu snagu da izdružimo nevolju. Trebamo se sjetiti dobom koju je juče preporučio poslanik alaihi salatu wasalam koja glasi inna lillahi wa inna ilaihi rađiun Allahuma džurni fi musibati wa hlufni hajren minha. Kaže, prevo dove dove je Allahu moj, nagradi me u stvari, mi su, svi smo Allahom i svi se Allahom vraćamo. To je prvo. U svakoj nevolji. To nije samo kad i nevolje smrti nečine. Svaka nevolja treba ili da da učimo, pri svakoj nevolji treba da učimo ovaj zikr ili ovu dovu da u osnovi sebe podsjetimo da na ovom dünyalu nema nevolje koju čovjek ne može podnijeti i da na kraju krajeva svi se Allahu vraćamo. Svi smo Allahovi, svi se Allahu vraćamo. Allah moj ili Allah dragi nagradi me za moju nevolju i dadni mi ono što je bolje dadni mi ono što je bolje od toga ako smo nešto izgubili nevolja je uglavnom gubitak nečega zato Allah subhanu wa ta'ala kaže ti obradu istrpljive oni koji kada ih kakva nevolja zade si ovaj smajr provučila na početku kazu znači ovdje se misli je bilo kakvu nevolju ne samo smrt inna lillahi wa inna ilahi rađu kuća mu iz gorla i metak propao inna lillaheva inna elehranjom svi smo Allahom i svi se Allahom vraćamo I taj metak nije naša ta kuća nije naša svi i mi naše, naša duša i naše tijelo i naša djeca i naši metak sve Allahom sve, sve mu se vraća posjećamo se ovom dogom na, na tu veliku istinu koja će nam svakako olakšati nevolju Kaži kada i nevolja zadesi i kažu svi smo Allahom i vraćamo njih čeka oprost od gospodara njihova I milost, i oni su na pravom putu. Njih čeka oprost. To je velika stvar, da Allah takvima oprašta. Jer to su pravi, istinski, iskreni vijednici koji, koji su spoznali pravi put. I čeka i milost, Allahova milost, i na ovom svijetu, i na Ahiretu. I oni su na pravom putu. To je samo oni koji su na pravom putu ovako će postupiti. Ponijeće se, jel, u nevodi. Prenosi se u jednom hadisu... E, Da je poslanik ali se rad nam rekao koji god roba zadesi kakva nevolja pa kaže ono što mu je Allah naredio a naredio nam je ovu kaže inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li minha znači ko to kaže to va pridhodna dova kaže Allah će mu sigurno dati bolji sigurno će mu dati bolji Tako se desilo i sa umu selemu li ženom od Ebu selemi koja je kasni ostala žena da poslanika kada je umro njen muž pa su je rekla da o kaže, ili je znala da treba ovako pručiti ovu dovu pa je rekla, zar ima iko bolji od Ebu Selem ona je mogla shvatiti da može dobiti boljeg muža ali kaže, ja sam tu dovu ipak pručila pručila je ovu dovu inna lidlah, inna ilih rađun vallahu mađuni fi musibeti vahlufni hajren minham Paže kaže pa mi je Allah dao Allaho poslanika sal Allaho nije od to očekivalo kada tu čovjek nekada sad pa vrlo često kad nešto od Allaha traži ne može ni pomisliti odakle je mogla doći na faka i nešto bolje al Allah dadne odakle se čovjeki ne nada postoje i druge dove koje se mogu učiti u nevolji nevolja je kada vam neko nanese nepravdu zlom nevolja je kada vas neko potvori Nevolja je kad ste, kad izgubite slobodu, kad ste u zatvoru, to je nevolja. Nevolja je kad neko hoće da vas opljačka, da vam uzme život, sve što je nevolja. I u tim momentima čovjek treba biti pribran, sabran, Allaha se sjetiti. I treba znati šta učiti i kako, je li ovaj, kako se odnositi. Zato ću ja naći jedan primjer koji bilježi ibn u svom djelu el Mujabin, je li od Hasana kaže da jedan od ashaba Allahova poslanika, ali sallallahu alejhi bio je trgovac I trgovao je svojim metkom, metkom druge ljude, a bio je i pobožan. Bio je pobožan. I kaže jedna je priča izašao je, e, bio je na putovanju i susreo ga lopov, pljačkaš drumski razbojnik. Koji je htio da ga i ubije i da mu uzme i metak. Pa mom kazao dobro što hoćeš uzeti moj metak, uzmi, al zašto mi život uzimaš? Jedno kaže hoću da te ubijem. Jednostavno neki lopovi e, uživaju to im je postalo postala uživanje da ubijaju ljude kaže dobro već ako hoćeš da me ubiješ pusti me da klanjava pusti me da se pomolim Allah pa me ubijem a ovaj kaže dobro ako hoćeš pomoli se i ovaj ashab, po ashab ili Nadim koja je uzio abdes i klanjava četiri rekaata i na za zadnjoj seđidi putio Allahu dobu obratio se, to je nevolja velika putio Allahu dobu koje je, jeli, molim Allaha, o ti koji mnogo voliš, ja ovo du, ja ovo ja o, o ti koji mnogo voliš. Vlasniće Arša Časnov, ti koji činiš šta hoćeš, pro Allaha hvalim, jeli, i ovaj, u, u, uzdiže Allaha, hvali ga, veliča ga, i to je tako trebao dobi na početku. Molim te tvojom snagom koja je nenadmašiva, dobi. tvojom snagom iznad koji nema druge snage, i vlašću koja ne prolazi i tvojim nurom koji ispunio tvoj aš sačuva od zla ovog lopova o ti koji daješ pomoć pomozi kada je završio sa ovom dobom pručio dovu do tri puta kad u jednom se pojavi kaže konjenik sa kopljem u ruci i kada ga ovaj lopov uglada krenu na njega da ga ubije ali ga ovaj konjenik ubije zatim se okrenu prema ovom ashabu i reče ustani A on ga upita, ko si ti? Kaže, Allah me poslao danas da tebe spasim. U stvari bio je to Melek. Bio je Melek. Kaže, ja sam Melek sa četvrtog neba. Uputio se svoju dovu, pa sam čuo škripanje nebeskih vrata. Kaže, uputio si drugi put dovu, pa sam čuo viku i galamu stanovnika nebesa, odnosno Meleka. Pa sam uputio je treću dovu, odnosno treći put, i rečeno mi je Ovo je dova nevodnika. Zamolio sam Allaha da meni prepusti da ubijem ovog lopova. Odgovor melek. Kaže Hasan el Bastri, ko klanja četire i zamoli Allaha iskreno do ovom da ću mi sala sigurno da zate. Međutim, nama fali je kina i Nama fali je kina i ubjeđenja. Mi smo u nevolji, mi prvo kukavamo sam sebi. Kukavamo sami na sebe i onda... O, ne, zbunimo se, zbunjeni smo A u manjim nevoljama od ovih kamo da ne govorim o većim nevoljama ne sjetimo se ove stvari koje su tekako biti trebamo se Allah sjetiti i biti svjesen da on on svemoćan da može čovjeku pomoći kako on znaju mi je možda, mi, možda smo sami tu negdje u nevolje, nikog nema ali ima, neko, ima onaj koji je, koji nas vidi čuje I koji se odaziva do ovih nevolnika, koji se odaziva svom istrenom robu koji ga ne zaboravlja kad je u ratluku, pa la njega neće zaboraviti kad je u nevolji. Zato ovo su ovo su naše slabosti, sla, slabosti naše vjere, našega imana, kad u, u većini u glavnom u nevoljama mi mislimo kako će nam svijet pomoći. Odmah mislimo na ljude, jer hoće li nam ljudi pomoći, mogu li nam ljudi pomoći. Ima li koga upomoći? Ne, trebamo se Allah obraćati. Trebamo Allah U svakoj nevolji, bila ona mala ili velika nevolja. To je dio naše vjelike. Kada nas nevolja, zade se ne smijemo, i ne bi se trebali žaliti svijetu, ne bi se trebali žaliti ljudima. I to je jedna najgora tužba i žalba. Jer dok žalimo se i kukamo ljudima, kao ispadne da se žalimo na našeg stvoritelja. Jer on nam je dao tu nevolju. Žalimo se na njega, neuzbiljiva. Tako jeli, Se žalimo se na onoga koji je najmilostiviji. Žalimo se ljudima koji će nam neće pomoći. Žalimo se da smo ovaj da nemamo para, kar da će Allah, da ćeš. Malo ko će nam pomoći od ljudi. Ili smo nekoj drugoj nevolji. Možda će nas ljudi saslušati, ali nam neće pomoći. Rijetki su oni koji će pomoći drugomu nevolji. Mi se žalimo najmilostiviji. oni čak milostiviji Jeli, i od e, samih nas prema je prema prema samom sebi Allah je milostivi prema nama od nas sami prema sami sebi i od nja, naše majke znamo koliko su majke milostive prema djeci Allah je milostivi prema nama od naše majke pa zašto ga smo da zaboravili kaže čovjek se žali ljudima za ono čime ga Allah iskušao pa jesu li ljudi milostivi prema njemu da Allah zato je li jedan pjesnik je rekao I tetke musibeton fas billaha sabr alkarim فانه huwa ahzam ahzam واذا شكوت الى الخلائق انما تشكو الرحيم الى تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم Predino rečeno na arapskom koji razumio svatio. Je. Ali daš ja prevesti na na bosanski. Kaže ako te nevolja snađe podnesi je strpljivo. Kao što je časni i plemeniti podnosi jer to je najbolje i svako dobro donosi Ako se stvorenjima na to bude žalio, žališ se na milosti Voga. Ono me ko milost donosi. A to je čovjek. Ja. To ispadne kao da se žalimo na, na milosti Voga koji je nama dao to iskušenje. Kako ćemo sebe olakšati nevolju? Bilo kako nevolju, olakšat ćemo je prije svega sjećanjem na smrt. Smrt je nevolja svih nevolja. Kako? Zato što smrt je istina koja nas upozorava da na ovom svijetu ništa nije naše i da nećemo na njem ostati vječno. I smrt je istina koja nam govori da ćemo se vratiti lavi pred njega stati i za svoje djela odgovarati. Kad se sjetimo smrti, svaka druga nevolja je ovaj, da kažem, nevidljiva i sitna odnosno na smrti. Tako je Kur'an naziva, musibet. Kur'an naziva smrt musibet, nevolja. Ako se prisetimo smrti u bilo kakvoj nevolji, olakšaćemo sebi u sibet odno su drugu nevolju koja nas je zadesila. Na to puče hadis poslanika, sallallahu alejhi wasallam, kojim kaže: "Sjećajte se često onoga što ruši sve užitke, a to je smrt." Kaže jer ko se je tad sjeti, ko se ka, sjeti u nevolji, olakšaćemo nevolju, a koje se sjeti u rahatluku, za gorču će mu Nije dobro da se previše da, ova, da se žalostimo kad smo u nevolji, da tugujemo niti da se previše radojimo kad smo u rahatlu zato što kad se sjetimo smrti rahatlu nema smisla jer će prestati nije vječan a kad, kad smo u nevolji pa se sjetimo smrti biće nam lakše jer, jer znamo da da ta nevolja da će ona prestati kada da čovjek neće vječno biti u nevolji a nevolje su blagodati za čovjeka podsjeti ga, vrate ga u stvarnost. Allah bih nam daje nevolje da nas vratimo u stvarnost, da nas podsjeti zašto smo na ovom svijetu, da nas podsjeti da ovaj svijet nije radi rahatluka i onog pravog, istinskog uživanja. Možda nama izgleda da nam je lijepo, ali u stvari nije lijepo. U biti na ovom svijetu nije lijepo. Ovaj svijet nije za uživanje. Možda mi želimo da ga takvim napravimo sebi. Ali uvijek nam nešto fali. Uvijek ima mahana. Uvijek nam nešto ne ide kako treba. I to je priroda ovog života. Ne može biti drugačiji. Allah ga je takvim stvorio. Zato, jeli, nevolje nas podsjećaju da je ovaj život takav kakav jest i da se u stvari mi moramo spremati više za onaj svijet, a ne za ovaj. Zato su ashabi, prve generacije muslimana, selef, dobro su razumjeli. Razumjeli su dobro vjeru. I ove stvari posebno i oni su znali da su od ovoga dunjavnika života uzimali samo onoliko koliko im je bilo potrebno a su svoje energije misli i vrijeme posjećivali su onome svijetu jer oni je stvari onaj svijet je vječan, tamo je pravi rahat tamo nema nevolja a ovaj svijet je stvari samo polje na kojem sijemo za onaj svijet i ne možemo kazati da ovaj svijet nije bitan on je tekako bitan ovaj život na ovom svijetu. Nije bitan da ga provedemo u uživanju rahatku, ne zbog toga. Nego bitan je zato što na njemu zarađujemo na svijet. Na ovom svijetu, znači ona nam je prilika i ovaj svijet je blagodat, odnosno život na ovom svijetu je blagodat. Je to nam je prilika da na njemu zaradimo na svijet, odnosno da zaradimo vječno uživanje. Zato trebamo tako i gledati na ovo dunjalički život. Svaki moment i priliku da zaradimo onaj svijet, ili za onaj svijet trebamo iskoristiti. A dunjalučke, je li blagodati, i uživanja od njih uzeti samo koliko nam treba, koliko nam je potrebno, ne zaustavljati se plaho oko njih, ne zanimati se plaho njima, jer uzeti nam puno života. Onda će nas odvratiti od sjećanja na onaj svijet, odnosno da će da zaboravimo onaj svijet. I to je najveći musibet. Jer inače u svim ovim musibetima, čovjek može izgubiti najmilije i metak, djecu, položaj. Može biti može biti nanesena nepravda. Ali neka zna da je najveća nevolja izgubiti vjeru. Ovo dobro zapamtimo. Najveća nevolja za čovjeka koja se ne može doknetiti, naravno ako umrije u toj nevolji, nije izgubiti vjeru ako u tom stanju umrije. Ako je izgubio vjeru, onda je propao u ranom svijetu. Tek je onda u nevolji. A dok je vijednik, dok je mu'minnik, nikada nije na gubidu, pa bez obzira kakve ga nevolje ovaj, zadesile i satirale. I poslanici, ali je ima srb, oni su biljaju da brani ljudi i prolazili su pro različite nevolje. Da je u tome zlo, Allah im ne bi davao nevolje, ne bi iskušao. Stoga, moja poruka večeras je da, da shvatimo o suštinu i biti ovoga da je to dunjaluka iskušenja i nevolja i da naučimo kako treba da se postavimo u životu naspram tih nevolja bile one male ili velike bez ođera bile male ili velike trebamo se isto postaviti s tim što u većim nevoljama treba nam vič, više sabora strpljivost, više imana i pribranost molim Allaha Đerlešanu da nam podari sabor da nas okitim tom osobinom da nam podari strpljivost u svakoj nevolji jer on je taj koji daje strpljivošću onaj koji daje sabr. Estagfirullahi ve lekum tastağfiruh. Innahu huwal gafurur rahim. Ako ima kakvih pitanja, je vezano za prethodnu temu, ostavićemo nekoliko minuta da da Al-islamu lana dinan wa jami'ul kawn lana watana. Tauhidullahi أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤد دينا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا قد حى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور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 الكون يزول ولا تنحى في التهل صفائف سؤد دنا ويد في الأرض والبيت الأول قعبتنا اول بيت نحفظه لحياته روح وهي تحفظنا على الاسلام على الايمان شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا, شعار المجد لملتنا, شعار المجد لملتنا لنا دينا وجميع الكون لنا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 قاطونا يقول <تصفيق> الكون لقد طوى النجم برفعتنا و